Sigur, atunci când coborâm de la nivelul unei astfel de discuții în cotidian, la întrebări pe care le auzim tot timpul, în toată vremea, pare deplasat. Însă o să fac acest lucru. Mă întreb, domnule profesor, ce se va întâmpla cu această țară deznădăjduită, care poate ar trebui să predea în de curs țineți minte în iad și nu deznădăjdui acest cuvânt al Sfântului Siloan Atonitul pe care îl trăim parcă mai mult decât niciodată. Nivelul informației negative este unul din ce în ce mai mare. Lumea este lovită de acest materialism ateu care anulează sensul sărbătorilor, anulează rostul tradițiilor trăim în uniune și nu în comuniune ceea ce este un uh, lucru grav pentru uh, sufletul omului de rând ne pierdem identitatea națională iar aceste șenile ale modernismului ca să folosesc un regionalism din partea locului ne drăpuie ființa Cred că acesta este tragismul, ați pus accentul pe, pe, pe o Uh, chestiune foarte sensibilă și anume uh, acest fenomen al comunității fără comuniune. Orașele, cetățile acestea întinse în mod nechipzuit atât pe orizontală cât și pe verticală care au făcut ca diavolul să dobândească o victorie teribilă asupra omului, reușind să-i șterpelească unul dintre darurile coordonative, și anume rușinea. în cetățile acestea fără margini, aproape. Marile metropole. Marile metropole care continuă să se dezvolte și să se întindă în aceste orașe, omul s-a pierdut, ieșind din comunitățile restrânse. Satul, în mod deosebit satul românesc, era vatra existențială, unde omul trăia raportându-se la repere foarte precise. Dacă se întâmpla în vechiul sat, ca un tânăr, să bea mai mult decât era... Cazul, și să se îmbete și să cânte sau să facă cine știe ce în îndată era oprit de către un bătrân care îi bătea obrazul și îi spunea mă, se întorc morți în mormânt, morții din familia ta, îi faci de râs, nu ți-e rușine? Avea cine să-i atragă atenția. Dar când tânărul a translat și a ajuns în aceste cetăți fără margini, aici el și-a pierdut rușinea. Șterperindu-i diavolul. Și aici a putut să se îmbete, să fure, să înjure, să bată, să violeze, pentru că s-a întâmplat un lucru îngrozitor. A dispărut axa. Axa comunității era biserica. În jurul bisericii se construia comunitatea. Când în biserică nu mai avea loc comunitatea, pentru că se mulțeau și creșteau copiii, pentru că părintele era popul, cum am spus mai devreme, popul lua decizia și spunea, voi cei de pe deal, aveți destule averi, destule domenii, începem să ridicăm biserică la voi pe deal. Și ridicau biserică pe deal, Împreună toată comunitatea punea umărul acolo și când biserica era gata, așezarea din jurul bisericii se numea Deleni. Când iarăși se mulțeau copiii biserică și nu mai aveau loc, popul din nou lua decizie și zicea, voi cei din familia Popescu, aveți destul pământ? Aveți destul de posibilități să ridicați biserică, fiindcă nu mai avem loc în biserică. Facem biserică în partea voastră. Și făceau biserică în partea lor și se numea Popești. Pentru că există în apropierea Bucureștiului Popești Leorden. S-au adunat Popeștii și cu unii Leordeni făcători de cărămizi, și-au ridicat biserică și-au făcut comunitatea Popești ordeni. Dar nu vedem noi cu trei țara noastră, că cei de pe coastă și-au ridicat biserică și-au devenit costești, familiile celebrilor, boeri dădeau numele localităților, în București, un cioban înstărit, a ridicat o biserică, și comunitatea care s-a așezat în jurul bisericii lui Bucur, Biserica Cioban lui Bucur, s-au numit Bucureșteni și comunitatea s-a numit București. Și așa mai departe. Când nu mai aveau, să zicem, sau existau conflicte să nu dea numele unei familii sau alteia, atunci împrumutau de la livezi numele și-a devenit uh, uh, așezarea pruni, avem sate care se numesc pruni sau plopeni sau pentru că era vatra unui târg, devenea uh, așezarea ușor. Târgul Neamț, Târgul Frumos? Da, acolo era Târgul Neamțului sau Târgul Frumos, Da, pentru că era un târg așezat pe șapte coline. Sau Târgoviște, care era Târgul Oviștei, Târgul Oilor. Acolo se duceau crescătorii de oi și-și prezentau oile. Era un, un, un obicei, duceau turmele la marginea orașului și nu se nimeni să vândă trei oi vindeau cu turmele și și împărțeau marele turme în trei sau patru și le vindeau după rase. Turma cu tare sau turma cu tare. Și asta era unul dintre târgurile cele mai mari. Un sat de, ca de a de devenit ori. mare. Satul mare. Da, da. Aș vrea să încheiem această discuție printr-o referire la un lucru important și profit de faptul că sunteți un om de condei. Ce părere aveți despre neamul românesc care atât de mult iubește pervertirea limbajului? Nu este o fugă de responsabilitate. Crima a devenit întrerupere de sarcină. Mai nou, avort. Ciorba este ciorbiță, vaca este văcuță, femeilor ușuratice li se spune femei independente. Toate aceste lucruri ne fac să nu mai fim responsabili când le rostim, să nu mai conștientizăm importanța celor spuse, mai ales atunci când aducem această tipologie de limbaj în spațiul public. Noi nu mai prețuim multe, domnule Drăgotesc. <coughs> și în această lungă listă de neprețuiri intră evident și lipsa de respect și de prețuire față de limbă. Numai că eu v-am rămas dator, și vă rog să mă editați, v-am rămas dator, întinzându-mă cu răspunsul privind așezările, v-am rămas dator cu răspunsul la întrebarea precedentă, ce se va întâmpla? cu România aceasta care pare tot mai deznădăjduită și am să caut pentru că n-am fost chipzuit să-mi uh, gospodăresc timpul pentru prima uh, întrebare, am să caut să răspund repede acum. Liniștit Mulțumesc. avem vreme. Uh, noi nu avem dacă am sta să căutăm cu atenție, n-avem niciun motiv să deznădăjduim. Uh, dar nu avem niciun motiv să ne gândim că binele ar putea să ne-l aducă poștașul la ușă. Să sune curierul și să ne anunțe că ne-a adus o cutiuță în care este binele personal sau binele familiei noastre. Binele trebuie să izvorească din noi din momentul în care ne vom fi raportate așa cum se cuvine la izvorătorul Binelui la Dumnezeu, știut fiind faptul că numai Dumnezeu este cu adevărat izvorătorul binelui, în vreme ce diavolul este izvorătorul și izvoditorul răului. Între Dumnezeu și diavol nu avem ce pune. E o chestiune doar de opțiune a noastră către ce și către unde ne îndreptăm. Dacă am fi iubitori de bine, am avea de făcut un singur lucru să ne conectăm și să ne raportăm în mod onest și de plin la făcătorul și izvorătorul binelui. Dacă vrem cu adevărat să cunoaștem binele, aceasta este calea, nu există alta. Restul sunt discuții care vor aduce nuanțe cum ar trebui să facem lucrul acesta. Pentru că nu e ușor, e adevărat. E simplu. Dar nu ușor, spun adesea lucrul acesta. Este simplu pentru că avem la îndemână toate mijloacele. Dumnezeu ne-a pus la îndemână învățătura, ne-a pus la îndemână învățătorii. Ține de noi să nu fim așteptătorii care se așează în expectativa și în sintagma aceasta, iertați-mă, năroadă, de pară mălăiață în gura lui Nătăfleață. Suntem parte lucrativă în ecuația aceasta, avem și noi de făcut ceva și ar trebui să ne facem partea noastră, iar Dumnezeu va revărsa așa cum o și face de altfel, cu asupra de măsură mirele sale asupra noastră. Iar țara aceasta, dacă o privim precum o privesc, au privit-o și probabil că vor mai privi încă o vreme unii, ca pe un cașcaval, atunci îngăduiți-mi să vă spun că deși s-au luat hălci mari din cașcavalul acesta cașcavalul se încăpățânează să rămână totuși întreg ține de noi dacă vrem să-l restaurăm să ne gândim că restaurându-l vrem să-l lăsăm celor care vin după noi să se bucure și ei de el faptul că unii s-au bucurat de, de, de mod barbar de, de viile, de pădurile mai cu seamă, faptul că unii au întinat apele de aici este singura așezare, scriu în prima mea carte o chestiune foarte simplă România este singura așezare de pe toată planeta unde Dumnezeu ca un semn anume a făcut un lucru pe care nu l-a mai făcut nicăieri și anume deși țara aceasta are toate formele de relief, de la șesc de al munte până la uh, delta, uh, uh, peșteri, dar a făcut astfel încât toate apele, asta am învățat-o cu toți în clasele primare, toate apele acestei țări, de la cea mai mică la cea mai mare, se varsă dintr-una într-alta, adunându-se în cel mai mare fluviu al Europei, care parcurge, mai mult de jumătate din Europa și vine și se varsă tot aici, în această țară, făcând, dând naștere, celei mai spectaculoase delte de pe planetă cu caracter unic. Nu există pe planetă o deltă ca delta Dunării. Am fost martor, drăgătesc. când celebrul speolog și biolog Jacques Cousteau, a venit în România și odată a ajuns în deltă, pentru că ei se refuzase uh, ani de zile dreptul de a veni în Delta României, când a ajuns în Delta, nefiind creștin, deci n-a făcut gestul dintr-o asumație creștină, s-a așezat totuși în genunchi și a salutat pământul și lua cu pumnul apă, din apa deltei și și-o răsturna de parcă s-ar fi botezat. Și-o răsturna în creștet. Pentru că știa ce este acolo. Pentru că înțelegea profund ce dar teribil pentru omenire. Dar desigur, mai cu seamă, pentru români este această deltă pe care am nesocotit-o. Așa cum am nesocotit și celelalte pământuri. Spun și mă întorc repet la acest fenomen cu aceste ape care se varsă dintr-una între alta până la Dunere și debobotează, atunci când se sfințesc toate apele, aceste ape care scald întreg teritoriul României, sfințesc întreg pământul acesta. Asta face că în 1978 o echipă de la un celebr organism internațional privind cercetarea în agricultură, FAO se numea institutul acesta, dacă nu cumva se și numește, cred că mai există încă, cercetătorii acești de la FAO au venit în România căutând să înțeleagă câteva lucruri. Ce face ca în România merele, de pildă, să fie mai gustoase decât merele vecinilor noștri bulgari? Ce se întâmplă aici la noi de legumele noastre se coc într-un fel deosebit față de legumele de la bulgari sau de la sârbi, despărțindu-ne o linie imaginară, în fond, ce la convențională, că asta este frontiera. Au venit și au stat aici un an și patru luni. Și pentru că nu puteau să se ducă fără niciun rezultat, și-au încheiat niște rapoarte acolo în care au spus ei că a, au descoperit un lucru totuși foarte important și anume faptul că Înclinația, unghiul de înclinație pe o zonă cum ar fi de pildă Oltenia, unghiul de înclinație al dealului este același cu unghiul de înclinație al muntelui. Numai că muntele se duce mai către cer. Dar înclinația este aceeași. De ca și când Dumnezeu ar fi stabilit această suprafață. În Moldova... Pantele sunt mai abrupte, în Oltenia mai blânde, în Muntenia și mai blânde, în Dobrogea și mai blânde, dar, repet, nu se întâmplă ca dealul să aibă înclinația asta și muntele înclinația asta. Ce au aceeași înclinație, același unghi de înclinație, asta au observat ei. Au mai observat că soarele în de, de, în partea a doua zile, după amiezele de vară, bate într-un anumit fel pe coastele dealurilor, de aceea strugurii, viile noastre se co și dau struguri atât de buni. Știm, nu e o lauda noastră, niște constatări ale specialiștilor în lume. Ceea ce n-au descoperit ei însă, domnule dragoste, că nu puteau să descopere, era acest lucru simplu despre care am amintit mai devreme, și anume faptul că, de apele acestea sfințesc întreg teritoriu și, sfințind întreg pământul țării acesteia, e firesc ca și legumele, și fructele, și celelalte roade și belșuguri să fie diferite. Țara aceasta are o singură lipsă mare, domnule, și aș vrea să rețină cei care ne urmăresc. Țării acesteia, oameni buni, nu îi lipsește decât dragostea noastră. nu îi lipsește decât să o iubească românul așa cum se cuvine. Asta-i lipsește, domne mără Când vom iubi țara aceasta așa cum se cuvine, când vom da slavă bunului Dumnezeu și ne vom raporta la El așa cum se cuvine și nu vom aștepta binele de la alții și vom fi noi înșine doritori și lucrători într-ale binelui, ne vom putea bucura de cele bune și de bine. Ne bucurăm pentru această întâlnire, ne bucurăm pentru lucrurile spuse, pentru lucrurile împărtășite. Sigur, telespectatorii noștri vor vedea și conferința integral pe care invitatul meu a susținut-o la Petroșani cu o încărcătură specială, mai ales dacă ați citit și cele două cărți, pe de o parte lucrarea, pe de altă parte se întorc morții acasă. Cu bucurie vă așteptăm și altă dată să încălziți sufletele, din păcate, în aceste vremuri prea reci ale oamenilor în general și ale românilor în special. Mulțumesc, mă simt în foarte multe locuri din țara aceasta ca acasă. În Valea Jiului, în Petroșani, am venit poate cu mult mai rar decât am fost în alte zone. Dar am spus venind încoace pe drum și spun și acum și voi spune și altă dată. nu știu și n-am o explicație de ce aici mă simt cu mult mai acasă decât în alte părți. Mulțumesc că m-ați chemat! Doamne ajută!